Раніше за місяць того не встигав, а все тому, що не поспішаю жити. Прокидаюся ранок, який там сон, ще висплюсь, милуюся, стримуючи бухикання, наливається світлом кімната, дружина легко дихає, донька в ліжечку збоку набік перевертається, сніжок на шипках шарудить, бузок під вікнами хилитається. Півень соня похапцем про кукуріки в хліві. Нарешті те, що на кухні гримкотне човунами. Дружина прокинеться, одягається, а я все ще не поспішаю. Дивлюся, слухаю. Смакую світ, ніби дитинча цукерку. Микола, час уже корові нести. Нарешті прошипоче крізь двері те, що аби не розбудити онуки. Тоді я підводжусь. Відчиняю хліви, випускаю курей, несу з тещою, чи дружиною це бропіла корові. На цім моя господарська місія закінчується. До сніданку пройдуся садом, ще сотінковим, сіруватим, пізня осінь, потім сідаю, цмулячи кожну ложку супу. Раніше, бувало, сьорбаєш на годинник, глипаєш, давися хлібом, ні задоволення, ні відчуття часу. За десять до дев'ятої, весною та влітку робочий день у районних установах з восьмої починається, інші півроку з дев'ятої. Біжить в ампулаторію дружина. Тоді сідаєш у крісло, з якимось журналом у руках, але не читаєш, та й ні про що не думаєш, тільки прислухаєшся до цокоту години. Менше лишилося життя Цок, Цок Ще на дві Але ти не змарнував цих секунд Бо відчув їх Треба буде купити пісочний годинник Але в Терехівських крамницях його немає У тому годиннику час перестає бути чимось вигаданим Невловимим Він матеріалізується, його можна побачити Сам плин часу спостерігаєш. Годинникові стрілки теж непогано, але це радше символ і до того ж більш статечний. Десь о десятій прокидається дочка. Кличе до себе, кодозиться, те, що одягає її, а я ніби не чую. А зараз для мене існує тільки час, бодай краплинку, якого шкода загубити. Все, що заважає його відчувати, чужий байдуже мені. За 15 хвилин до 11-ї бібліотека працює з 11-ї. Одягаюсь, а виходжу на вулицю. А здається, що від ночі минуло не 5 годин, а щонайменше тиждень. Радію ті ілюзії. Сміхаюсь молодому снігові, колючому вітрові, але теж жодних різких емоцій. Емоції відволікають. Розпорошують увагу і силу. Обережно ступаю по тихій білій вулиці. А перед очима лише піщаний годинник. І золотистий струмок тече, тече. Шість днів не виймав із шухляди зошита. Не міг писати, не вистачало нахабства. Спершу себе зрозумій до пуття. А ти не зрозумів, хоч вигадав добре. Шана моєї винахідливості відчувати кожну мить і в такий спосіб продовжити п'ять тижнів ледь не до вічності. Але вже третього дня мені стало лічнувато. Далі страх ріс щогодини, ніби снігувала вина, яка котиться з гір. Він і змусив чесно озирнутись, але позаду нічого навіть не боуваніло. Тобто, в межах останніх днів, ніби якесь провалля. Сіра пустеля, ні спогаду, ні сліду. Хай манюсінько. Погодьтеся, це дуже страшно, коли запитуєш себе, ти жив чи не жив ці дні? І чи живеш сьогодні, зараз? А я ж смакував кожну секундочку, наче гіркий п'яниця останні краплини оковитої. Поруч цього провалля з яскравою реальністю поставали минулі дні, місяці, роки. Навіть найпрозаїчніша відпустка моя. Перша в бібліотеці, коли за місяць огородив садибу парканчиком,